واعلم أن العالم بفتح اللام اسم اللماس والله وصفاته من الموجودات والأحوال على القول بها Uh, setelah Kita dah sebut Kelimah Alam uh, Lalu dia nak menyatakan Makna Alam Katanya Wa'lam Wa Dan ketahui ulehmu Annal'alama Dabib bacanya halaikau nihi ma'ruan bi fathil lam dia takut kita nak baca alim kerana lafaz ni biasanya alim isim fa'il pada alima tapi di sini tidak bahawa alam dibacakan dengan fathah lam Apakah makna dia? Annal ha, alamak ialah ismullimasi wallahi wasifatihi Jadi alam musta' ambil daripada alamat ha, Alam ambil di situ ha, Musta' ambil daripada alamat Asalnya tanda Bahasa kita alamat asalnya tanduk. Ha, kalau gitu al alam itu ialah nama bagi barang yang selain daripada Allah Taala dan selain daripada segala sifat-Nya. Tu panggil alam. Ah ha, ismul lima nama bagi barang siwallahi wasifatih ana mau bagi barang yang selain daripada Allah dan segala sifatnya sifat Allah Itu dia alam jadi gapo dia masiwallah bayar dulu minal maujudati daripada segala yang ada Ah segala yang ada. Haa, sebab tu boleh kita ambil maksud selalu ma siwallah makna maujudun siwallahi wa sifatih. Namo bagi barang yang ada selain daripada Allah dan sifatnya. Kalau kita nak tedih mudah lagi boleh. Ah ismul lima siwazatillah. Ah ini ngada lagi kait wasifatihi. Ah hmm, boleh tafsir situ. Ismul limasi wallah aisi wa zatillahi wa sifatihi. Namu bagi barang apa barang? Minal maujudati daripada yang ada selain daripada zat Allah dan segala sifatnya. Barang selain itu minal maujudati daripada perkara yang ada wal ahwali dan segala hal ah ha, segala hal ha wa mari wal ahwani 'ala qawli biha ay bina'an 'ala al qawli biha wa mari wal ahwani kerana berlaku atas kaum yang berkata dengannya dengan ahwal jadi apa tu sini bahjak pada kita kena kenagi beza Perkara itu ada empat bagai Satu kaum Nah yang pertama dia panggil perkara mawjud Yang kedua dia panggil perkara hal Yang ketiga dia panggil amrud yang tibari Yang keempat dia panggil madum. Ma ah, Itu satu kaum dia boleh lepak gitu nah, Perkara ada hal Perkara amrut yang tibari Perkara bahasa kira-kira Dan yang keempat Perkara makdum pak tu Ini satu kaun Kemudian kita nak berlaku Tahu kaun ini lah ha, Namun bagi barang yang selain daripada Allah Dan sifat-sifatnya Gak apa barang lain Daripada perkara yang ada dan hal ha, Kerana hal itu diisi kaun ni Yang panggil perkara yang menengahi Antara ada dan tiada Buka adab tu Dan buka tak adab <San> langsung ha, Perkara tu buka adab tu Dan buka tak adab langsung Ah, ha, tu dia Tu dia panggil Hal al qawli bihani bina'an Ini kait wal ahwal ini Nak berlaku kerana berlaku Atas kau yang berkata Dengannya dengan ahwal Tu dia Kali-gitu atas kau ni masuk di dalam kata alam tu dua lah. Sekarang yang ada dan perkara hal. Bagi kita nak misal gapa. Ha, kita nak misal gapa hal tu. Ha, kita misal dulu tuat kau ni. Ha, diri kita ni, tubuh badan kita ni masuk dalam maju. za. Lepas tu di tubuh kita ni bersifat dengan sifat apa? Warna. Warna putih. ah ha, Putih tu panggil maujud juga. Sifat ma'ani. Ah, ha, pun arak. Itu maksudnya maujud. Ha, kalau tubuh hitam pun hitam. Ha, maknanya di segi warna. Lepas tu di segi apa dia tu, di segi sentuhan pula. Panah tubuh kita. Itu ha, maksudnya maujud atau sejuk tubuhnya ha tu panggil maujud juga Masa dalam arak hak dapat dengan jelas tu ha, lagi pula ha, kita kata gabole lagi ha panas sejuk ha tu masih kata maujud dan jugaknya ha, apa lagi sat ni ha, iaitu warna nah ha, tu masalah kata maujud Itu alam semua tu ha, kemudian ahwal tu apa ahwal keadaan yang putih. Ah, situ. Nak boleh ada putih tu sabit satu sifat lagi. Tubuh kita ni maujud zat. Haa, putih yang ada di tubuh kita tu sifat ma'anan ataupun arak. Ah, tu maujud tu. Patu hanya ke apa? Haa, nak boleh ada putih di zat kita sabit satu sifat lagi. Satu sifat tu dia panggil Kau nuhu abyad. Keadaan yang putih Anak ha, boleh ada putih di tubuh sabik satu sifat Kalau tak sabit dengan satu sifat Tak boleh ada putih di tubuh Maka sifat tu panggil apa? Ha Maka dhabit ha ni Dhabit ha ni buka ada Seperti putih tu Kalau ada seperti putih tu Panggil sifat ma'ani pula Buka ada betul ha, Buka ada tu Kalau itu tak ada Buka tak ada langsung Kalau tak ada dia Tak boleh ada putih di tubuh kita dan kalau ada kalau ada betul jadi ngel pula antara putih dengan tubuh. Ha kalau dia panggil hal tu suatu sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Ha, apa perhatilah, fikirlah. Ha tu hak hurai dia panggil hak misal. Demikianlah kertas, kertas tu maksudnya zat jirim ha maujud. Panggil alam tu di kertas ada putih ada warna putih di garis-garis dia tu warna hitam ha hitam tu sifat ma'ani ataupun arob yang ada di di, di kertas panggil alam juga tu nak boleh ada putih di kertas tu sabit satu sifat ha tu panggil ha nak boleh ada putih di kertas dikatakan keadaan kertas itu ia putih ha, keadaan itulah satu sifat ia bukan ada betul dan bukan tak ada langsung tu panggil hal. ha nah ni berlaku atas akaun tu maka tu panggil alam jadi di kertas tu tiga boleh panggil alam mana diri diri kertas nah panggil alam putih panggil alam dan satu sifat yang nak boleh ada putih diketah Panggil keadaan ha, Tiga tu panggil alam Ini atas kaum bil-ahwal ha, Ada pun kalau kita tidak berlaku atas kaum ha, bil-ahwal Perkara semua tiga je Perkara maju ha, Amru'i tibari Dan makdum ha, Kalau berlaku atas kaum tu juga Ha tak ada Perkara semua tiga aja. Perkara ada Perkara reti Perkara tak ada langsung ha, Tiga tu kalau tu panggil alam atas-atas kau ni ah dan putih-putih dia tu. Aa, maknanya pendek kata sifat ia bahasa ada aa, dan diri zat tu panggil alam. Dua tu ya. Selain pada tu tak panggil. Ah Kemudian wa ammal ma'dumat. Ah jadi nak panggil nak panggil kata alam tu nama bagi barang selain daripada zat Allah dan segala sifat barang tu apa daripada perkara ada dan hal wa amma al ma'dumatu dan adapun perkara yang tak ada ha, termasuk dalam ma'dumat ma tu amru iktibari masa datang tu ha perkara mustahil pun masuk dalam tu ha panggil perkara tak ada ha sama ada sama ada, perkara tak ada ni sama ada apa dia ni Ada pada kira-kira Tak ada kira lah Pena kata Masuk dalam kata Ma'dumat tu Perkara mustahil Masuk dalam tu Apa dia Amru' itibari Masuk dalam tu nah, Salbiah pun Masuk dalam tu Perkara tak ada Sudah Falaisat Maka bukanlah Ia Al-Ma'dumat Perkara tak ada tu Bukan ia Minal alami Bukan daripada alam Ha perkara tak ada tu bukan daripada alam. Tu dia. Tak panggil alam. Ha, kalau gitu kita misal atas diri kita. Ha misal atas diri kita dulu. Nah. Hak panggil alam saat ni tubuh diri kita tubuh kita panggil alam kerana benar ada. Pas kita kata kita tubuh putih, ha putih tu panggil alam. Ha rambut kita warna hitam, ha hitam tu masalah alam kerana benar ada. Lepas tu, nak boleh ada tu sabit satu sifat hal ni berlaku tak kawan tu. Panggil alam. Kalau gitu makdumnya ke apa? Tubuh kita ni tinggi. Haa tinggi tu tak panggil alam. Ha, tinggi tu aku tak panggil alam. Sebab apa? Tinggi masalah amru' iqibari, perkara makdumat, perkara tak ada. Cuma reti lah. Ya. Tinggi lawai rendah, besar lawai kecil. Haa tu dia. Ha, tu tak panggil alam tu. Haa tu kena pergi pahamun lepas belajar lah. Belajar aku kata bahagian kira-kira. Ah ha, katanya wa ha, ammal ma'dumatu falaisat minal 'alam. Ah dan adapun segala perkara yang tak ada maka bukan ia daripada alam. Atau kata tak panggil alam. Neh, kalau itu dalam misal kita saknin tu, kalau itu tinggi rendah kita tak panggil alam. Besar kecil tak panggil alam. Nah, sebab apa? Sebab perkara ma'dum, perkara tak ada. Nah, hari bahas itu dulu. Sebab tu pentingnya kita kena kenal perkara. Perkara semua tak lepas daripada tiga bahagi tukang rajih, ah mukabinya empat bahagi sepoyak sat ni. Ah, itu dia. Perkara maujud, perkara ada. Hal. Ah, lepas tu amru' al-itibari dan ma'dum, perkara tak ada patu pecah dalam kata maqdum tu masuk salbia. Ha, ha masuknya apa lagi? Ha, mustahil Masalah tu. Ha, jadi tepat nak panggil alamnya yang ada dengan hal. ha. Nah, kala berlaku tak kata perkara tu tiga aja. perkara maujud, ha perkara amr dan maqdum. Ha jadi hak masuklah alam maujud ya. Alai ha, pada tu tak panggil alam. Ha maka bila tak boleh panggil alam Juga tak boleh panggil makhluk ha, Sini kena perpaham ha, Tubuh kita panggil makhluk ha, Warna tubuh kita panggil makhluk Tinggi rendah Tinggi rendah tak panggil makhluk ha, Sebab tu kena perpaham makhluk dia Kalau tidak kat berkelahir Tak tu kalu Lepas tak panggil makhluk kan ha, Tak kena makhluk dia Nah Ha, jadi tinggi rendah ni panggil amru'i itibari perkara bahasa reti bukan ada bab tu kata perkara ma'dum perkara tak ada cuma reti je ya, tinggi ni satu pengertian serupa juga kelakuan turun naik itu amru'i itibari semua tu Maksudnya ha, maksudlah perkara bahasa reti ha, tu kita kecek tu istilah usuluddin kalau kecek tu istilah maqulat tu dia ada bahagi lagi ha, kita duduk ni Nah, macam duduk ni. Ya tu banyak kelakuan. Dia eh. ya, panggil istilah makulat. Dia ya, panggil makulatul wada'i. Bila kaki kita lipat dua lagi ni. Panggil duduk bersilah. Bila kaki kita hola lagi depan lagi tu. Panggil hunyuh. Ha. Bila hola kaki masuk wah betih ni. Panggil duduk iftiraz. Haa. Bila pendiri ha, ni, ha, apa nama duduk ha, bila punga kita duduk tak apa akhir-akhir Panggil duduk Ibtirah kelakuan lah Bila Allah bertih Masa bertih Kanan apa sahaja akhir Panggil duduk Tawarru Tu Panggil kelakuan duduk Maka panggil Dalam istilah Panggil Maqulatul wadain dari ilmu maqulat dipanggil. Ah Haa Duk di mana Duk di situ Duk di sini Haa Itu dia panggil Maqulatul ayn Haa bila bila ha bila pagi kau petang besok kau lusa tu panggil maqulatul mata ha tu dalam istilah maqula tapi bila kita mari dalam dalam usuluddin semua tu masalah perkara geti belaka ha duk bersila geti satu kelakuan eh. Bunyu reti satu geti satu kelakuan eh. tunduk rokok geti satu kelakuan eh. Ada dia berdiri geti satu kelakuan eh. semua tu amru iqtibari eh, panggil benda tak ada benda geti saja Ah ha, tu kenai fahasahan ini gagah nak halusi dalam ilmu so, Kalau tidak gak hendak jadi selerak gitu nah ha, bab tu kita kena mahir dalam satu-satu ilmu ah ha, ni bila tak mahir situ gak hok tak ada kata benda ada Hak bahasa reti kata benda ada ni kita tak faham tak mahir dalam dalam apa dalam istilah ilmu ah ha, pahamulah berkelahi ah ha, tu dia tinggi rendah ni ada ke tak ada ah ha, tak faham makna baik Ha, bila kita reti situ Ha ni boleh kita kata Tinggi rendah boleh tak panggil alam Tak boleh Tinggi rendah boleh panggil makhluk tak Tak boleh ha, Tidur duduk panggil makhluk tak Tak boleh Ha sahabat benar ma'adum Perkara tak perkara tak ada Ha tu dia Ha ni kakak nak mahir dalam usuludin Ha, ha tu lah uh, Jadi daripada sini lah Kita reti kata tu jadi tak jadi tu tinggi rendah tu ha jadi gedak panjai panak tu ha jadi dah ha je pada dia ke gig ke pa ke ke pa ha aa apa kalau tak buat jadi diri ha ha dia tak faham ha dia tak faham ha, Ini kata alam ialah uh, satu muradih dengan makhluk ya bila benda tu boleh panggil alam benda tu boleh panggil makhluk ha ni kalau itu tinggi rendah tak boleh panggil alam kalau bukan benda bukan benda yang ada dak ha kalau itu tak panggil makhluk Hmm. Tuhan buat apa? Bukan Tuhan buat panjang. Tuhan buat za, Tuhan buat jirim. Ah, bila buat jirim yang banyak, ah apa nama? Jirim yang banyak, kok tu kelakuan bujur, reti kata panjang. Ha, tu dia deh. Ha. Baik. kita mai sini. Wa ammal ma'dumat falaysa minal alami Ingat dah tu ya Nak panggil alam tu Benda ada Dengan ahwal di sisi satu kaum Bila benda tu buka Lain pada mawujud dengan ahwal Tak panggil alam Tak kira Sawa umkanat mumkinatan Semua saja adalah ia Yang mungkin <Song> Atau mustahilatan Atau ada mungkinatan Sama saja adalah ia Ia al-ma'dumat Perkara yang tak ada dia. Sama ada perkara makdum tu Mungkinatan, mungkin Atau pemustahilatan Mustahilatan, yang mustahil Tak ada kira, asalkan perkara tak ada Tak boleh panggil alam Misal perkara tak ada hak Mungkin seperti apa kawala dilli zaidin qabla wujudihi qabla terja titik seperti anak bagi zaid sebelum daripada adonyo nyo anak nah dia nah sepoint pemisah kita buat kita, kita ni nah kita belum yang mempunyai ahli punya isteri ni anak tak ada lagi maka boleh kata dah anak kita boleh kata dengan jalan lurah nisbah benda tak ada boleh. Ha, anak kita belum ada ha ni isna isna anak pada kita idafat boleh. Anak kita belum ada ni. Anak kita belum dapat ni panggil benda apa tu? Maqdm. Lagi mungkin. Ha ni Mungkin boleh panggil makhluk tak boleh. Ha ni anak kita hak belum dapat ni Anak kita hak belum ada ni Orang panggil maju ke makdum Jawab makdum Perkara tak ada Anak kita ni perkara tak ada Makdum panggil Apa? Saya tanya sekali lagi, lagi Mungkin kau mustahil Jawab mungkin Apa yang mana ha, Nah, Anak kita hak belum dapat ni Maksudnya perkara makdum Perkara tak ada dalam keadaan tak ada ni, mungkin kau mustahil. Midwah tu yadilah wajib saya kata Mungkin kau mustahil. Mungkin. Haa, kalau gitu panggil alam ke tak? Bukan. Tak boleh panggil alam. Kerana bukan ada. Mungkin boleh panggil. Patu tu makduh mustahil seperti apa? Haa, yang misal. Haa, au mustahilatan atas pada memkinatan jadi khabakanat. Sama saja adalah ia-ia al-makdumat tu. Mungkinatan misal saat ni. Au mustahilat tak. Ataupun yang mustahil. Misal makdum mustahil seperti. Kasyari ki aylahu ta'ala. Haa. Kasyari ki ta'ala. Seperti yang sekutu bagi Allah. Tuhan lain daripada Allah. Haa. Itu dia panggil perkara makdum. Perkara tak ada. Yang mustahil pula dah. Haa. Kalau gitu anak kita hak belum ada maksud makdum ha syarik yang sekutu bagi Allah Taala ataupun boleh kata anak Allah Taala tu perkara makdum juga ha dek anak kita hak belum ada makdum anak Allah Taala makdum <tuh> tapi di beza di mana anak kita belum ada ni makdum lagi mungkin Adapun anak Allah Taala makdum lagi mustahil. Ha tu beza. Di faham molak. Ha, faham molak. Nah. Ha. Ha tu dia anak kita hak belum ada, makdum lagi mungkin. Adapun anak Allah Taala makdum lagi mustahil. Ha tu dia deh. Demikianlah Ha, Itu makin lah Tarik lagi lah hmm. Pedengar bagi orang yang tuli Makdum lagi mungkin Pedengar, uh, pedengar bagi orang tuli Nah makdum lagi mungkin ha, Balik lagi Tuli bagi orang yang ada pendengar, Makdum lagi mungkin ha, Kita ni ada sifat sama Maka tuli tak ada lah. Maksudnya makdum lagi mungkin Ada petuli Allah Ta'ala Makdum lagi mustahil ha, Kiah lagi Ha nadir ha lemah bagi kita orang yang ada kuasa ni ha, makdum ha, lah tapi mungkin ada pelemah Allah taala makdum lagi mustahil ha maka tu yang kata makdum tak panggil alam tak kira sama ada makdum yang mungkin makdum yang mustahil tak kira ha tu dia kalau itu anak orang mandul tak boleh panggil alam mungkin boleh Aha, mungkin boleh. Habis nah. nah. Wa ba'dhum aitulah yang makruhnya takrif-takrif ta po dia, takrif alam tu dia. Hmm. Wa ba'dhum, yani ah, nak gigih hak setengah-setengah dalah. Kita untuk tahu kata ada juga setengah-setengah takrif kata wa ba'dhum das setengah ulama khassal 'alama. Telah menentu ia akan alam itu Bizir ruhi. oh, Ya ta'rif lah tu Alam-alam eh. tu ialah setiap yang punya roh. Oh, Ada setengah ta'rif gitu ha, Tapi hak ni tidak diberpegangkan Cuma ada kawan kata Alam tu tiap-tiap yang punya roh. Kalau gitu termasuk berapa je? Manusia Jin ha, Malaikat Benata-benata Yang punya ruh tu panggil alam Kalau bukan yang punya ruh tak panggil alam Turut oh, kau ni Kat kayu batu tak panggil alam jamadak tak panggil alam Itu ha, untuk kita tahu kata oh, Setengah ulama kata gitu <tutuk> Waba'duhum Dan setengah-setengah Ulama setengah yang lain pula Khassahu menentu Ia ba'duhum Akanya akal al alam Bil'in siwal jinni je eh? Dua tu ya. Nak, Alam tu jin dengan manusia ya. ha, Mana sepit lagi pada Hassan ya. Yang punya ruh tu termasuknya Benata dan malaikat Ada pun kau yang ketiga ni Kau manusia dengan jin panggil alam Kalau itu malaikat tak panggil alam juga Kalau tu kau ni Benata apa, tak panggil alam Manusia dengan jin je wa ba'duhum bil malaikati hmm setengah ulama menentu ia akan alam dengan malaikat berkata alam malaikat ya oh tu dia setengah mereka itu khassahu menentu ia akan alam itu bisalasati dengan tiga sat ni apa 3 jin malaikat lepas tu ma'ash shayatin cerita syaitan-syaitan masuk situ jadi ni kita berlaku Atas kata syaitan ni uh, Lain daripada jin uh, Dia Dia yakilah pula tentang huraya syaitan Dengan jin tu uh, Jadi mana jin ni anak cucu Jan Ada persyaitan anak cucu Iblis uh, Yang satu kata dia bahagi Jadi kira-kiranya Kita manusia anak cucu Adam Jin anak cucu Jan atau Yang sebut Lekro'al tu Ha, ada pesiatan anak cucu iblis. Ada ha, satu kaum dia bahagi gitu. Ada satu kaum dia kata gini, ha, syaitan tu ialah jin yang kufur. Jin yang kufur tu panggil syaitan. Nah, ha, karena jin tu terbahagi dua supaya kita manusia, lah. Ada yang Islam, ada yang kufur. Ha, jin yang kufur tu panggil syaitan. Ha, jadi mana kata anak cucu Aljun juga, hmm, tak hilah tu. Ha, kemudian wa ba'duhum das ulama pula khassahu menentu ia akalnya akal alam menentu bi ahli al jannati wan nari hmm, satu kan kata gitu panggil alam tu ialah ahli syurga lina aku lakintatapi Beberapa kaun tu tu La dalila ala zalika kullihi Tidak ada dalil tu Ala zalika ni zalika takhsis Ambil masdar daripada uh, khasah Ambil maksud uh, Tetapi tidak ada dalil Ala zalika uh, Zalika takhsis uh, Kullihi semua tu Atau ah, apa boleh kita kait pada Ala zalikal al qaw Zalikal mazgur minal aqwal tidak ada dalil atasnya tersebut daripada kaun-kaun kullihi semua zalika tak ada dalil tu begitulah zakarahul musannifu telah sebut akan dia akan istidrak hak kata la kil la dalil tidak ada dalil musannaf kita sebut sendiri di mana tu fi syarhihi sagirri idalah syarahnya syarah bagi musannaf panggil syarah sagir nah habis <coughs> Uh, selesai daripada itu uh, Klik mari kepada Matan yang uh, yang selepasnya Dengan kata Musana Tajid bihi sun'an badi'al hikami Lakim bihi qama dalilul adami uh, Tajid bihi sun'an badi'al hikami apa tu huraian makna maksudnya jadi jawab bagi PN amak ha. kata setengah jawab in jawab syarat yang mahzuk nah lah mana maknony sebab tu hasiah tafsir kata qawluhu tajid bihi sunan ai tanzur fi ahwali ma ta'lam Fihi sunan baca dia bi dhommi Aisun atam bahiratan hmm. Hmm, Jadilah